«Я зачиню двері в кухню, щоб дим не виходив у хату. Я займатимусь йогою. Гарного дня!» Майя притулила двері, пішла у ванну і довго-довго відмивала руки милом.